Səndəsə biz yəni, filqələrdən, inşallah yəni, bu dəfə qısa danışarız, çünki vaxt azdır, yəni, filqələrdən dedik ki, yəni suflərdən təhsiləmiş filqələr əslində dörd idi, düzdür, e, suflərin növləri, yəni onların furuları, yəni e, şöbələri çoxdur, ancaq sırf yəni suflidən yəni, təhsiləmiş filqələr demiş ki, dörddür və onlardan e, biz keçdiyik nurçıları, ondan sonra düğbəndiyələr, Və ondan sonra cəmi təbliğ cəmaati və bu gün inşallah dili ki Mehdi elədi. Ümumiyyətlə Mehdiələr firqe etibarən firqe demək olmaz bunlara. Sadəcə bu yəni Mehdi gəlişi ilə bağlı bir firqe, hansı ki bunun onu inşa edən özü yəni Məhəmməd ibn Əhməd ibn Mehdi ibn Abdullah hansı ki 1740 1845-ci ildə yəni Lubab adasında yəni təxminən südanın yaxlığında, yəni dolmuşdur və təxminən 40 ildə, yəni yaş almışdır. Düzdür. Bu özün adı Məhəmməd olsa da, yəni adından baxsan görsən ki, adı Məhəmməd ibn Əhməd ibn Mehdi ibn Abdullah və bunu da bəziləri deyir ki, bu nisbəti gedib, yəni əşrafla, yəni Peygəmbərin nəsbinə çatır. Yəni Həsən ibn Əlinin yəni nəsbinə çatır. Və bu insan da ölk, ilk yaşlandı, düzdür, dini, yəni savadı var idi və uşaqlıq yaşına o, yəni elə Sudanda, yəni düzdür, Mauritaniyada indi Shinqiti tərəfində olan, yəni Mahmud Shinqitin tələbəsi idi onun yanında, yəni Qur'anı öyrənmiş işə və dini səhv aldılmışı. Sonra isə tədricən, yəni, onun, yəni o insanın əlinin altına çıxıb, yəni başqa bir şeyxin, yəni Muhammed Şərif Nur e, Nur Daimin yəni tələbəsi olmuş. Yəni onun tələbəninə, bunun tələbinə getmişdir. Və bu belənci də o iş, yəni uşaqlığı yaşayanda artıq, yəni, düz adı da bunun Mehdi adına uyğun olsa da, yəni nəsebi də gedib Həsənin nəsebinə çıxır. Bəzəldiyi ki, nəsebi o nəsebinə çıxdı və ilk yaşlarında o demək olar ki, E, dağlara çəkilməyə meyl eləmişdi. Hətta e, o o, yəni 40 günə yaxın, yəni bir mağarada, yəni həmin adada olan, yəni Sudanın dağlarının birində yəni 40 günə yaxın mağarada qalmışdı və tədricən də yəni özün ətrafdakı adamlarla yıxandan sonra və demək olar ki, hardasa e, 80.881-ci ildə demək olar ki özünün, yəni mehdə olduğunu yəni elan elədi və bu baxımdan da cəmaatı öz ətrafına yığdı və demək olar ki Sudanın azadlığı uğrunda, yəni birbaşa desək ki, yəni Sudanın azadlığı uğrunda Türklərə və İngilislərə qarşı olan mübarələyə, yəni qatıldı. Və isə bu e, cəmaatın bu naxamda birləşməsinin əsas səbəblərindən biri də odur ki, yəni o dövrdə, yəni onun hakimiyyəti olan isə türklü olsun, isə bəzi tərəfdən də inglislər idi. Yəni onun dövrü, həmin dövrdə e, ümumiyyətlə düz həmçinin xəlifənin də Osmanlı xəlifəsinin zəifləməsinin bir ucbatından idi. O dövrdə deməli zülm çoxalmışdı, ondan sonra rüşvət tamamilə çoxalmışdı, başqa asillər çoxalmışdı. Çünki ümumiyyətlə Osmanlı xəlifəsi, yəni 33 xəlifədən ibarət Böyük bir xəlifəsidir, təxminən o 30-25 ilə qədər yəni, höküm sürmüş bir dövlət idi. Bu da İslam tarixində ən uzun, yəni böyük yəni, xəlifə salir, yəni uzun ömürlü xəlifə salir. O 30-30 xəlifələ 3 hissəyə bölürlər və axrıncı təbəqəsi axrıncı 18-10 nəfəri demək olar ki, onların dövründə xəlifəli get edər, yəni e, zərbləyə başlamışdır. Hətta sonuncu xəlifələri, məclisləri demək olar ki, yəni, on sonuncu xəlifələrin yoldaşlar demə ola ki, Yahudiyin əsənlərdən idi və həmçində onların məclisləri də, yəni raqqaselərdən, yəni üzülmədir. Daiməl məclisləri bu cür asilərlə, raqqaselərlə keçirdi və demə ola ki, hakimə tamilə yahudin əsaniyə yəni, törləmələrlə əlində idi, aydındır. Və belə bir vaxtda da, yəni Sudanda da bu Mehdi hərəkəti də demə ola ki, cihad elan edədilər və özünü Mehdi olduğunu elan edir və cəmiat da buna tərəf yığılşandan sonra bunlar demə ki, artıq Yəni həm Britanlara qarşı, həm də, yəni həmin bu türkələrə qarşı öz mübarizələrini, yəni davam etdilər. Düz onun özünün də demə ola ki, 4 dənə xəlfəsi var idi, çünki o özünü, yəni Mehdi ilan və onun birinci xəlfəsi Abdullah Tayeşi yəni ki Abubəkir Abu ləqəbi almışı və ikinci Ali İvad Həlva yəni bu da Ömər ibn Xatab ləqəbi Ömər ibn Xatab idi və üçüncü xalifə də Muhamməd Mehdi Əsənusi Əs bu da Osman ibn Affan'ın yəni ləqəbini götürmüşü və döyücədə Muhamməd Şərif hansı ki Muhamməd Şərif də o da Mehdi'nin özü oğlu idi o da yəni Ali ibn Abutalibin necə deyərlər ləqəbin götürmüşdür, aydındır? Yəni Əli Əli Əli ibn Əbu Talibinə yəni, ləqəbin götürmüşdür. Bu da özü həmin bu Mehdi'nin, yəni öz oğlu idi. Mehdi'nin öz oğlu idi. Sonra isə yəni onlar haqqında demək olar ki, yəni miladi 82-ci ildə də onlar haqqında yəni, onların yəni döyüşləri olmuşdur və 83-cü ildə də yəni onlar yəni böyük qoşun olmuşdur və hardasa 85-ci ildə, 85-ci ildə yəni İngilisi qordonun yəni, Qortum, yəni Sudanın qordon şəhərində yəni o indi Sudanın paytaxtı sayılır, yəni İngilislərin qoşunlarının yəni İngilislərin qoşunları ilə demək olar ki, həmən bu Mehdinin qoşunları tokuşluğu, yəni Əşəd 5-ci avqust augustus ayında, avqustun təxminən 26 və bu döyüşdə deməli həmin İngilisi müəllim məhfilədlər yani və bundan da sonra təxminən həmin insan yani özü də ölür. Yəni həmin insan özü də ölür. Yəni həmin 5-ci 1885-ci il, yəni bu döyüşdən sonra, yəni həmin Mehti özü də ölür və Mehdi amma özündən sonra isə, yəni yeni ərkanlar, yəni İslam ərkanlar deyil, yəni həmin yəni özündən sonra yeni-yeni bir dövlət, yəni Qobeytmişdi. Bu dövlət yəni çox çəkmədi. Təxminən Yəni hardasa 11-10 ildən sonra, yəni Mehdi'nin ölümündən sonra 10, yəni 1896-cı həmin bu dövlət də, dövlət də yəni dağılmışdı. Yəni ümumiyyətlə bu yəni firqə kimi mövcud değildi. Sadəcə bu Mehdi hərəkatı kimi ki, bu Mehdi hərəkəti yəni bu günə kimi hardasa yəni İslam tarixində 60-dan yuxarı, yəni Mehdi hərəkəti yəni bürozə verib və onların da dedik ki, onlardan biri də bu Düzgu mehdilərdən təxminən 57-58-ci kişiydi, ikisi yəni qadın, qadın hərəkəti idi və ən böyük mehdi hərəkəti isə yəni, təxminən min, bu əsrdə, yəni 1968-1973-cü il arasında 71-72-ci belə götürsək yəni 28-30-ci il əvvəl demək olar ki, yəni, Məkkədə baş verən yəni, Fitnədəl Cuhani idi ki, hansı ki, o da yəni, bir mehdi hərəkəti çünki onun da adı, yəni Pemsam adına idi və ləqəbi də ə həmin ki nisbəti atası nisbətə atası nisbətində idi və təxminən e, məhkəyə, yəni tabutların içində bizə deyirlər, yəni silahlar keçirdilər düz bunların damı dalınca, dalınca gedənlərin çoxusu yəni zeydi elədən idi, çünki işə yollanan olan zeydi elədən idi və yəmənlər idi, və e, tabutun içində silahlar keçirdilər məhkəyə və təxminən orada yəni həcc vaxtı idi və qıranları qırdılar və təxminən məhkənin də yəni 28-ci, yəni mühasisədə e, Məhkənin mühasisəsi barəsində Yəni quraşlılarda belə bir hal var idi. Kim yəni məhkəni 40 gün mühasirəyə salsaydı, saxlasaydı, yəni məhkə onun deyirlər, əlin altında keçirdi. Və bu cəhənilər də, fitnəli bu cəhənilər də mehdi hərəkətində də onlar məhkənarsa 28 gün öz, yəni əllərin altında, yəni saxlaya bilər. Sonra da yəni hakimiyyət, yəni dövlət yəni onlara qarşı tətbiq gördü və Ədəm olan, Ədəm oğlu həmin o mehdi yəni ədəm öldürdülər bu günlərdə demək olar ki, yəni özünün mehdi deyilənlər demək olar ki, yəni eyni vaxtda binic insanlar aydındır. Yəni görürsən ki, 17 məsələn Azərbaycan iddia edir sözünü və eyni zamanda Mehdi biridə məsəl üçün Misirdə var. Eyni zamanda başqa edə Mehdi. Düzdür, dağla bilə hansının da onların Mehdi. Yəni ki, e, hamı sözlərinə, yəni öz xəyallarıdır. Çünki ümumiyyətlə əgər belə bir, yəni necə deyə diqqətinizi bura yetirin ki, əgər kimsə doğulan uşağa desə ki, bu Mehdidir, o insan qeybdən xəbər verirsə, xəbər vermir. Niyə qeybi nə onun? Bildiril, yəni, Mehdi nədir, məkdir? Mehdi əslində adı deyil, düzdür. Mehdi, o, Peynirisəm nədir? Adı mənim adımdan, atasın adı, adı nə olacaq onun? Mənim, Məhəmməd. Mehdi deməli, nədir? Vəsifdə, yəni, hidayət verən. Yəni, kimsə öz uşağı doğulan kimi artıq qeybdən xəbər verir ki, mənim uşağım nə olacaq? Hidayət verən olacaq. Yəni, mənim uşağım böyənə kimi yəni, ölməyəcək. Baq, qeybdir, qeyb deyil. Yəni, bunu inanan insan heç olmazsa, bu incəliyyət pişir və isə, o insandan necə dəccal olduqlarını bilərlər. Aydındır. Məsələ... Yəni bu Mehdi hərəkatı da demək olar ki, ə, ən böyük, yəni bu Məhəmməd ibn Əhməd, yəni bu günkü keçmiş filiqə, yəni Mehdi hərəkatı da demək ki, İslam tarixində yəni böyük hərəkətlərdən birincisi ki, bu Mehdi hərəkatından Misridə də baş vermiş, Misirdə baş vermişdir və müasirlərdən də ən böyüğü, yəni fitnədə Cəhəni yəni hərəkəti ilə yəni bağlı idi. Və onların əqdələnə gəldiyi, əqdələn gəldiyi isə dedik ki, O özü e, sufi tərkətin olan e, əssən nu yani qdriyaəların qollarından idi yani tariqadan yən Sufi gyən suflədən təsiləmiş idi və ə, onların isə əqidələrinə gəldikdə isə ümmet o hakimətə gəldiyi dövrdə, hakimətə gəldiyi dövrdə o demək olar ki, yəni buna müxalif çıxanları, yəni küfrə ittiham elədi. Yəni kim ki bunun mehdi i olmadığını, yəni iddia ilə elədisə, o mehdi i həmən o insanları, yəni kafir elədilər. Həmçində ö, öz zamanını, yəni ö, mehdinin əli olmamışan qabaq özündən əvvəlki zamanı, yəni cəhiliyyə yəni dövrü adlandırdı, həmsinin də namazı namazı səhnəkarlıq eləyənlər barəsində hökmi namazı tərk edənlər kimi oldu və yəni, kim namazda səhnəkarlıq elirdisə, yəni ona kafir hökmi kimi ləqəbləndirlər həmsində başqa onların dövründə e, içki növ var ki, onlarda, yəni indi zədəyərlər E, hansa bir yəni, bitkinin kökünü qaynədə biçimək, e, o düzdür, yəni iççi salim ödə, ancaq o öz vaxtında onu da iççi yəni, kimi elan elədi və onu içənə qarşı ya tövbə, ya da ölüm hökümü yəni, elan elədi. Həmçində o, e, öz vaxtında, yəni hakimiyyətdə olduğu vaxtda yəni, fikri məhzəbləri demək olar ki, e, məhv elədi, yox elədi, yəni bu fikri məhzəbləri yəni, heç bir şey saydı. Həmçində e, sufi tariqalarında, demək olar ki, e, sufi tariqalarında Elə bir hesab elədi ki, sadəcə bu sufi tariqaları elə bir, ki, bir ünsiyyət bir vasitə kimi aydındır və həmçə, yəni niyə görə? Çünki onlar özlərini bu cür elan etməklə, yəni bu cür hökmləri verməklə o özün sırf yəni sələfi metodu ilə, yəni getdin iddia elirdi, aydındır. Yəni bu cür, yəni hökmləri verməklə o demək ola ki, özünü, yəni sülf sələfi, yəni e, sələfi, yəni metodunda, yəni getdin yalan edirdi. Həmçində o dövrünəcün onun onun vaxtında e, demə ola ki, qadınlar va valisiz də evlənirdilər. Yəni qadınlar valisə evlənir, həmçinin mehisə evlənirdilər. Öz vaxtında da, yəni bunları, yəni qadına eləmiş. Yəni qadın yalnız yalnız mehirlə bir də vali ilə yəni, evlənə bilər. Aydındır? Düzdür, bəzi hökmləri o demə ola ki, yaxşı versə də, amma əsas da demə ola ki, e, bunların fikir strukturu ilə götürsək, əslil bunlardan, yəni sufilərdən, yəni tövrəmələr, sufilərdən tövrəmələr idi və onların yayılma, yəni gəldikdə isə düz onlar ən birinci yarananda, yəni e, Sudanın yaxınında Lubab tərəfində, Lubab adasında idi və bu günlərdə demək olar ki, onlardan, yəni Sudanın hər tərəfinə yayılıb və bu günlərdə onun yəni davamçılarından, yəni var o, yəni ideyədə olanlar var. Həmçində onlardan az bir hissəsi də, yəni Misirdə də, yəni Misirdə də, çox az güclü bir səslə, yəni Misirdə də, Misirdə də mövcuddur və həmçində yəni bu hadisələr Ümmiyyə ilə tarixlar tarix kitabı onu kitabını yazır ki, bu ümmiyyəli Mehdi özü, yəni Rafislərdən, yəni təhsilənən biriydi. idi. Çünki o, yəni Mehdi əqidəsi Mehdi onlardan götürülmüşdü ki, yəni Mehdi məhsumdur, Mehdi xatasızdır. Çünki o hakimədə gəldiyi vaxtdan artıq yəni özünün məhsum olduğunu yəni iddia eləmiş. Xüsusən də o, yəni bundan əvvəl yəni 40 gün yəni mağarada qalmışdı. Ondan əvvəl o bir neçə mağarada qalmaq üstünlüyü gətirirdi özünə və tə, tədricə isə yəni, bir mağarada isə yəni sualının dağların birində 40 çün qalandan sonra artıq bu ona peyğəmbər sallallahu tərəfindən, yəni vəh gəlindiyi xəbər verildin, yəni iddia eləmişik bütün bunları insan, yəni dərk eləsəyik də də bunların İslam, yəni əqidəsinin tamamilə yəni zidd olduğunu bilə. Çünki Əgər kimsə bu gün desə ki, mən Mehdiyəm, mənə peyğəmsanın xəbəri bu həyətəndə batildir. Çünki peyğəmsanın ölümü ilə peyğəmsanın dünyadan alağəsi tamamilə, üzüldü, aydındır və həmçinin peyğəmsanın ölümü ilə də yanaşı dünyadan vəhd üzüldü, aydındır. Əgər kimsi deyəcək mənə vəh gəldi və hətta ki, mənim peyğəmsan bildirdi, bu dəhiqdəndə Allah Subhanahu taala peyğəmsana iftiradır və bu filqə də demə ola ki, çox çəkmədi o müəssis özü, yəni Məhəmməd ibn Mehdi ibn Abdullah təxminən 1000 Ku 1800. 1800 45-ci ilə doğuldu və 1885-ci ilə dünyasını dəyişdi və onun ölümündən sonra dözü, özündən sonra xəlifələr 4 xəlifə qoyub getmiş yəni o iddiasına görə və o hakimət özü yəni təxminən 11 il çəkdi. 1896-cı ilə demək olar ki, o xəlifəli yəni mehdi hərəkət tamamilə dağıldı və unuduldu. Amma bu günlərdə isə yəni Sudan-da demək olar ki, o, yəni həmən o hərəkətin yəni davamçılarından qalanlar var və o iddiyədə də olanlar var və inşallah gələn dəs sizə başqa firqələrdən keçərik və Düzmə Allah Və Sələli Məhəmmədin Vali zaman. Qayıl və tamam. Yox, sahibi zaman səmini nə başdır? o Mehdi, onları bərqara edəcək. Yəni ki, dünya bələkətlə, ruzi ilə, ədalətliyinə baxın ona. Yəni zam zamanın ki, zamanın sahibi çəkimdir. Allah, Allah Subhanahu namazını. İndi işte, yani başına gəlməq olar. Yəni fərz namazını yəni minikdə yəni maşında qılmaq olar. Əgər avtobus məsəl üçün sənin e, e, deməyi ilə dayanmırsa, əgər düzdür, minik özündəndirsə, tam ki ailəvi gedirlərsə, yəni yaxşı ki, yaxşı da lazım olan odur ki, namazların saxlayıb qılsınlar. Çünki bən salam, yəni minikdə fərz namazı qılmır. Yox əgər avtobusdursa və ya hələ qatardadsa, əgər bilirsənsə ki, məsəl üçün saxlamayacaqsa namazı, saxlamırsan saxlamayacaq, deməyi ilə saxlamayacaqsa, onda minikə gedə-gedə yəni, namazı qılmaq olar, qılmaq olar, 11 yaşında qılmaq. əürtülməlidir. Örtməsən məsələn. Yəni 11 yaşlı qız örtülməlidir. Örtül örtülmək istəmir. Örtmək məcburdur. Yana götürmək məcburdur. Ümumiyyətlə məcbur yəni, o mənada ki, yəni qız buluğa çatandan sonra, yəni başını bağlamağı vacibdir o da ki, qızın oyunu e, 14 yaşında və yaxud da ki, yəni, ailə xəstəliyi olandan götürülür. Yəni qızdan bu hallar götürülür və əgər uşaqla yaşlılanda isə valideyn yaxşısı ki, qızın yəni, başını yəni bağlatdısın ki, yəni uşaq yaşının qadın, yəni uşaq yəni körpə başın bağlamasını özünə yəni lazım biləndə o böyə-böyə tədricən o qadının yəni halına keçir. Aydındır? Artıq onun libasız özünün libası sayılır. Əgər, əgər valideyn təzə İslam'a gəlibsə və qız uşağının da 11 yaşı varsa, yəni övürtmək istəmirsə məcbur eləmək yaxşı deyil. Sadəcə ona başa salmaq lazımdır ki, başa düşsün ki, yəni tədricən bu getirdi, onsa övürtülməlidir. Qoy indən yəni özünü öyrəşdirsin. Aydındır? Çünki Qadına birdən birə özünü bağlatmaq, yəni birə çətin gəlir. Çətin gəlir. ona görə məcub eləməsinlər sadəcə, yəni başa salsınlar, hərdən öhdücün, hərdən başaçı gəlsin, amma qoy bilsin ki, təxminən 13-14 yaşdan sonra artıq ona yəni vacib olacaq, başını ötməyə yəni vacib olacaq. Bir misalman söz deyir və ya səhv əlik edir, səhv başqa misalman, Allah, üçlü qalmaq, Allah. Yəni, bir müsəlman səhv söz deyir və ya səhv hərəkət edirsə, başqa müsəlmanın onunla küsülü qalması, onunla salamlaşması düzgündürmü? Yəni, ümumiyyətlə, bu söz yəni, geniş mənalı sözü, yəni, bu balaca söz deyil. Yəni, çünki bir müsəlman xatı eləyə bilər. Bir müsəlman xatı eləyə bilər, o xatı onun özünə qayıda bilər. Bu da ki, onun elədikləri asilədir. Və bir müsəlman da xatı eləyə bilər, yəni dini məsələrdə əqidə məsələsi, hansı ki, e, reformalaşıra bilər, dalınca adamlar apara bilər və belə halda isə o insanın səhvi xatası, o insan, necə deyərlər, pöv etməyib, qayıtmayana qədər onun heçlə sağlamaşmaq da, yəni düz deyil. Necə ki, buna İslamda yəni hicr salır. Bu İslamda hicr salır. O insan tərk olunur. Hətta xatasını başa düşüb qaydana çıxmağa aidəndə necə ki, peyğəmbərəsəm Kəbirin maliki və onun iki dostları, hansı ki, Tabuq döyüşünə qalmışlar, onlar hardasa 50 günə yaxın onları heç kim yəni danışdırmadı. Aidəndə hətta ayə nazolub onun bəraəti, yəni gəlinə kimi. Ona görə xatalardan fərq var. Əgər xata insanın özündədirsə, məsəl üçün o Ası səhfi onun özü ilə bağlıca, başqasının təcavüz edilmirsə, belə məsələrdə yaxşı döysən, onu tərk eləyəsən, əslində onu öz və başa salmalısan. Yox, əgər əqidəvi məsələdirsə, rəy formalaşdırılmazsa, hansısa bir qruplaşma yaratmazsa, belə məsələrdə isə ona tədqiqən hicrolunur və o danışılmır. Hətta səhfi başa şübəyəni qayıtmına qədər və cüzün Allah bir vasara oyunu.